Hej. Mit navn er Mark Anthony og du lytter til Iværksætterhistorier produceret af Tribe Media. Podcast Media producerer i øvrigt også Lykkefikser med Mette Blok og dit daglige inspirationsboost 10 i 8 motivation til et godt liv med mig Mark Anthony. Du finder det hele der hvor du allerede lytter til podcasts. Grunden til at du kan lytte helt gratis til Iværksætterhistorier er på grund af vores fantastiske annoncører og i denne episode er det iværksætter Danmark.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 I denne episode skal du høre historien om MyEpi, fortalt af Jacob Junker Jeppesen. MyEpi er en app udviklet til Apple Watch, der kan detektere epileptiske krampeanfald, udviklet til familier med epilepsi tæt på livet. I 2017 holder Jesper Buk et foredrag om rejsen med Just Eat, og blandt et propfyldt publikum sidder 16-årige Jacob Junker Jeppesen og er dybt fascineret over, hvordan man kan gå fra en idé om takeaway-konceptet til at udvikle et verdenskendt imperium. Skæbnen ville, at efter Jakob fik ideen til virksomheden, blev han selv diagnostiseret med epilepsi. Han vidste, at Mai Epi var en åbenlys mulighed for at eksekvere på den vision, som han havde defineret for få år siden, som er at gøre en reel forskel for en del af befolkningen. Og Jakob ved, at hans idé kommer til at redde liv, for han har selv oplevet, at havde det ikke været for hans mor, så havde han ikke været her den dag i dag. Altså, mit, mit seneste anfald, nu har jeg været anfaldsfri i tre år heldigvis, men der har været det i syv minutter, hvor jeg ikke trækte vejret optimalt. Øhm, og det skete sådan fra det ene øjeblik til det andet, og så næste øjeblik vågnede jeg op i en ambulance øh, og ikke anede, hvor det var, jeg var henne. Altså, jeg faktisk, øh, øh, uden at det skal starte tragisk, den her podcast, men jeg er faktisk meget heldig over, at jeg kan sidde her i dag. Glæd dig til at høre Jakobs inspirerende iværksætterhistorie. Og så har jeg faktisk ikke så meget andet at sige, end danske iværksættere kan bare noget. Rigtig god fornøjelse. Jeg er dit. Ganske kort, så er MyEpi den første dansk udviklede smartwatch-app til Apple Watch, der kan detektere epileptiske krampeanfald. Og hvis man sådan skal forklare, hvordan det fungerer, så fungerer det på den måde, at når Apple Watch opfanger målinger, der kendetegner et epileptisk krampeanfald, så detekterer uret anfaldet, hvor man som bruger med epilepsi har mulighed for at afvise anfaldet. Hvis ikke man gør det inden for den tidsramme, der er sat, så bliver de tilknyttet kontaktpersoner kontaktet først via opkald, og derefter som øh, med sms, hvor det er, at man så kan se en GPS-lokation over, hvor personen med blepsi befinder sig, trykker man på det, åbner i ens foretrykkende kort-app, og så er der en direkte rote vejledning hen til personen. Det vil sige, for det første uger, altså smartwatchen, skal simpelthen detektere det her? Ja, lige præcis. Okay, lige præcis. Via impulser. Æ, jamen, vi er på nuværende tidspunkt, der bruger vi bevægelsessensorer. Der er jo forskellige sensorteknologier i Apples smartwatch-modeller, ja. øhm, og der, der måler vi på nuværende tidspunkt det, man kalder for accelerometer data Og hvis jeg lige skal oversætte det, så alle kan forstå det, så er det egentlig, hvordan man bevæger håndledet, fordi det er der et karakteristisk ved et epileptisk anfald. Det er, når man får et anfald, så går man i krampe, øh, og det kan man så se på den måde, man bevæger håndledet på. Så for lige for at forstå det, altså, Apple Watch kan detektere nogle bevægelser, lige men ikke fortælle dig, at du har et epileptisk anfald. Det I gør, det er, at I går ind og tager de her impulser, tager de her data og fortolker dem. Ja, lige præcis. Vi, er, vi har haft en rigtig, dygtig, har en rigtig dygtig professor med ombord, som der er sindssygt klog og har brugt de her forskellige målinger og data, som vi indsamler, og så udviklet en algoritme på baggrund af det, og det er så den, vi videreudvikler fra på nuværende tidspunkt. Ja, fordi jeg tænker på, at den, den skal jo virkelig være sikker på, hvis alarmerer alt muligt, øh, ja, ja, ja. og tilkalder folk, at det er, at du ikke bare er ude at løbe, eller står med en rystebus eller noget. Så den, det, er det jo virkelig fint finfølgende, men den skal jo også kunne filtrere Lige de forskellige præcis. rystelser fra. Lige præcis. Og det er også det, vi gør det, det muligt altså for, for brugeren at afvise anfaldet, hvis det er det, der kaldes et falsk detekteret anfald. Ja. Øhm, fordi der er jo nogle dagligdags bevægelser, hvor der er, at uret opfanger det som et anfald, uden at det egentlig er et anfald. Ja. Øhm, så der har vi gjort det. Altså nem for brugeren at finde ud af øh, hvordan man, man bruger appen. Det har været sådan meget i fokus. Og så kommer der en alarm eller en. en altså eller anden, det, så... det popper frem på uret og så ja. kan du så enten afvise anfaldet og hvis timeren den så går i nul, inden du reagerer på den, så er det så det som vi betegner som et, et anfald og så ja. den, så og så kontakter den så de pårørende. Epilepsi er mere udbredt end mange tror. Mm. Hvor udbredt er det? Altså, øh, på verdensplan der er der jo 50 millioner mennesker diagnosticeret med epilepsi, men det, der desværre er det tragisk interessante, hvis man skal sige det på den måde, det er, at der er 5 millioner nydiagnostiserede hvert evigt eneste år på verdensplan. Her i Danmark, der er det de seneste opgjorte tal, et sted mellem 50 og 55.000, øh, men i alle vestlige lande, altså alle i hele Vesten, der siger man, at det er mellem 0,7 og 1 procent af befolkningen, som der er epilepsi. Jeg var ikke klar over, det var så højt. Nej, det, de, det er nok den hyppigst forekommende neurologiske lidelse øh, inden for, for ja, neurologiområdet. Kommer der flere tilfælde, eller er det fordi vi er i stand til at diagnosticere flere? Altså det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg ved sådan helt den sådan, hvad kan man sige, altså, ud fra et lægemæssigt perspektiv, så ved jeg ikke den rigtig den korrekte forklaring på det. Øhm, men, men ja, det, det er et rigtig godt spørgsmål. Det kan godt være, fordi at man er blevet klogere i forbindelse med, at teknologien den hele tiden forbedrer sig, så man, øh, man kan diagnostisere hurtigere og mere effektivt. Øhm, men det kan jo også bare være altså, af andre årsager, man ikke rigtig sådan kender til. Så som om 5 millioner nye diagnostiserede tilfælde hvert ja, år på hver verden. Yes. Det er, mange. det er rigtig mange mennesker. Og hvis man hvis man har, så kender man det. hvis man kender en, som har der har set et anfald, det er jo, de kan være ret voldsomt, jo. Ja. og det kan jo også have fatale følger. Yes. Øh, og så er der selvfølgelig grader af epilepsi, den er med på, men, men det, det er enormt voldsomt at se på, om jo, naturligvis meget mere voldsomt at være igen. Og opleve også, ja. Ja, ja. Har du selv epilepsi? Ja, desværre. Og det er jo, hvad kan man sige, også selve årsagen til, at jeg startede mig i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 Ja, og så er det jo bare nødt om, at det skal gå over af sig selv. Men du, der havde du ikke udviklet mig, Epi, på det her tidspunkt? Jeg var i gang med at udvikle mig, Epi. Jeg vil, altså, priser mig selv rigtig lykkelig over, at min mor var til stede den dag, øhm, fordi jeg kunne lige så godt have været alene. Og det er jo, altså, hvad kan man sige, hvis man brød alene, så ville det jo være rimelig, rimelig voldsomt, fordi kan man sige, selve anfaldet i sig selv kan jo ikke hvad kan man sige, i nogle tilfælde ikke være... Øhm, hedder det livstruende, men hvis man nu for eksempel kramper og er inde på et øh, område eller et værelse, hvor der er skarpe kanter, eller hvis der ikke er noget til at tage fra i faldet, så kan man jo få altså, hjerneskader, indre blødninger. Så var det godt, at mor var der? Det må man sige, ja. Men det du ja. siger, det var, at, at, at, at havde hun ikke været der? Ja. Øhm, og der havde du ikke mig der var det ikke udviklet nu. Ja. Så havde du ikke siddet her i dag. I hvert fald stor sandsynlighed for, at det ikke var, ja. Boa. Så det, velkommen det, til denne podcast. <laughs> hvor er det godt, du sidder her. Ja. Ja. Det er jeg rigtig glad for. Øhm, så ideen som mig, vi får du jo for en hel del års tid siden. Ja. Kan du lige tage os lidt igennem uh, den rejse? Fordi et, ja, du har Epilepsy selv, og mm. uh, du har jo lige beskrevet virkelig oplevet det i yderste uh, potens. Men hvad er der egentlig, der giver dig ideen til at udvikle det her? Jamen, altså, vi skal faktisk skrue tiden hele vejen tilbage til, til 2017 øh, i maj i en konferencesal i Aarhus, hvor jeg til et foredrag med vores allesammens kære Jesper Buk, og så en, der hedder Anja Ringgren Løven. Og hvis man ved, hvem Anja er, så er hun kendt for at have øh, udviklet en organisation, øh, som der hjælper heksebørn i Afrika. Hun valgte at sælge alt, hvad hun havde, øh, havde af egen del, så flyttede hun simpelthen til Afrika for at hjælpe de her børn, som ikke har noget sikkerhedsnet, og faktisk bliver betragtet som hekse, så de bliver, de bliver ikke lige be ligefrem behandlet særlig godt. Og, og, og det, der gør, at man kalder dem heksbørn, er? Jamen, altså det er, at, at man har en eller anden, altså dernede, det, det er sådan fuldstændig surrealistisk og svært at forstå, men, men de bliver betragtet som altså, decideret hekse. De går jo rundt uden, vi så nogle billeder, de gik rundt uden tøj på, og de havde ikke nogen mor eller far, eller var fuldstændig uden marveret, fordi de som ligesom ikke havde nogen form for måde at få mad på. Og det er altså børn, som for eksempel har epilepsi? Nå, nej, det ved jeg ikke sådan til, helt, helt tilfældigvis, ja. men, men sådan, hvad kan man sige, selve, selve foredraget fik min passion for iværksætteri frem. Ja. Øhm, fordi efter, at Anja, hun var gået af, og det var meget hjerteskærende historie, så kom, så kom Jesper på, og han, han gik sådan lidt slendrende op på, på scenen, og så sagde han så, ja, det bliver lidt en, en anden historie det her, fordi jeg har tænkt mig at fortælle omkring, hvordan jeg havde råd til min første sportsvogn. Og det var ikke, hvad kan man sige, hvis jeg kigger tilbage dengang, så var der mange, som der havde altså øjnene fuldstændig fokuseret på det kapitalistiske aspekt, men det, som der fangede min interesse, det var det her med at gå fra en idé på den norske ambassade, om at han ville bestille en pizza online, til senere hen at udvikle et imperium som der så er kendt som, som Just Eat. Og det var egentlig det, som der fik min øh, interesse og passion for iværksætteri frem. Så du, der, der blev du inspireret til at blive iværksætter? Ja. Inden du faktisk havde ideen. Lige. Så nu vidste du, at du ville være iværksætter, men du vidste ikke, hvad du ville sætte i iværk endnu. Lige præcis, lige præcis. Øhm, så startede jeg jo på Havn Handelsskole to år efter. På studieretningen i værksætteri, ja. på andet år, der får man muligheden for at stifte bekendtskab til iværksætteri, og øh, få lov til at udvikle sit eget produkt, og øh, jeg havde jo glædet mig så forfærdeligt meget, for jeg vidste jo godt i år, altså, altså også selve året, hvor det var, jeg var til det her foredrag, at jeg skulle starte på Frederikshavn Handelsskole, og så kom jeg endelig til det der tidspunkt i AnG hvor det var, man kunne få lov til at rent faktisk at udvikle sin virksomhed, ikke også? fordi de hele første år gik jeg ud på, at man skulle bare tæppe alt det her forskellige teorier. Yeah. Altså det har også sin, sin charme, men, men det, var, det var andet år, jeg glædede mig mest til. Så min daværende studiegruppe og jeg, vi, vi satte os ned, og nu var, vi klar, nu var vi klar til at udvikle, hvad der skulle blive den næste big thing. Og så var vi fuldstændig komplet blanke. Vi havde over overhovedet ikke, hvad vi skulle arbejde med. At vi var fuldstændig spørgsmålstegn. Og så få dage op til, at vi skulle aflevere projektbeskrivelsen, så, så, altså, så kom idéen ud af det blå til MyAPI, fordi der var en, der spurgte, hvorfor laver vi ikke bare noget til dig, Jacob? Øhm, og vi har jo lige altså, hvad kan man sige? fortalt, at jeg har epilepsi, så det var ligesom årsagen til, at, at myapi koncept ideen kom på banen. Så I finder noget, I vil lave noget til dig, altså, ja. fordi du, du har epilepsi, men der ved I jo endnu ikke, hvad det er, Nej. og det er to derfor. Lige præcis, lige præcis. Øh, og det, der jo så gik ud på, det var, at, at vi skulle definere, hvordan produktet ligesom skulle hjælpe den jeg kan sige, målgruppe. Øh, og jeg kendte jo i forvejen til alle de udfordringer og problemer, som altså, personer med epilepsi de har i hverdagen, og hvis man sådan skal definere det mere korrekt, så familier med epilepsi helt tæt på livet. Øh, og det er jo den her konstante frygt for, at man oplever et anfald, uden der er nogen til stede til at hjælpe vedkommende med epilepsi, fordi man er ikke i stand til at tage vare på sig selv, og det, som vi også snakkede om, øh, kan være... Altså, livstrunde. Ja. Ja. Øhm, og det var egentlig det, det, det perspektiv, vi gik ud fra. Så var det jo bare en lang rejse af, af forskellige konkurrencer, både på altså, lokal plan først og fremmest, og altså regional national, og så, så sluttede det faktisk med Danmarksmesterskabet. Vi vandt ikke nogen af dem, men det var en vild vild rejse øh, at være med i alle de her forskellige, uh, forskellige konkurrencer. Men hvilket produkt er det, I stiller op med? Fordi altså, I får I den her to dage før. Ja. <laughs> I skal indlevere ja. den her... Øh, øh, Ja, opgave kan man sige ikke. Og hvornår begynder det at tage form, altså det her med at skabe mig altså smartwatchet. Ja, lige præcis. sig. Ja, hvornår opstår det? Altså, vi lavede faktisk vores første prototyp sådan umiddelbart efter at vi fik idéen, øh, Og det var, det var sådan rigtig nostalgisk på post -it. Altså øh, fordi vi skulle. Det var jo konceptudvikling, som det var, at, at vi arbejdede med på det tidspunkt. Vi var ikke begyndt at udvikle på appen på det her tidspunkt. Det var været i 2019. Øh, og, øh, så vi op til diverse konkurrencer med det. men ja, har ikke et, et fungerende produkt endnu. Nej, nej. så det var, mere, det var mere at fortælle den gode historie, og hvorfor produktet har sin berettigelse, og, og hvor, hvor stor målgruppen egentlig er, selvom det jo egentlig er et niche-marked. Niche ja. øhm, og når du hvor hvornår produktet begynder at tage fart, så var det jo egentlig mening, at, at projektet skulle stoppe efter 2G, fordi det jo ligesom var et et projekt, der altså forløb sig over det her år. Men jeg kunne ikke lade det ligge, fordi det havde jo en personlig relation til mig, og øh, altså, jeg, jeg følte virkelig, at det her det var muligheden for at udleve min iværksætterdrøm. Så øh, jeg er valgt ligesom at løbe med stafetten selv videre, fordi jeg var den, der havde klart de største ambitioner ja. omkring, øh, omkring projektet. Øh, og så... Øh, så brugte jeg alle de penge, som jeg havde, øh, opsparing og havde stadig ikke nogen penge tilbage for, da jeg blev konfirmeret og jeg arbejdede ved fritidsarbejde, siden jeg var 13. Øh, også lige nok til, at jeg kunne stifte et APS-selskab, øh, hvor jeg så i den forbindelse ansøgte om et mikrolegat ved Fonden for entreprenørskab. Og det fik jeg så. Og øh, i den forbindelse fik jeg en udvikler på. Så, så... du får lige skrabet sammen, lige til at gå i gang med, med udviklingen, for at etablere dit APS, du helt tilbage og, og grave din konfirmationspenge op, og så Alt. får du mikrolegater. Hvad er det på 25.000? Nej, det, det her det var så godt nok på 50.000. Så det var på 50.000? Ja, 50? men jeg, jeg fik faktisk også det på, på 25. Det søgte jeg så inden, til, okay. jeg. Ja Så det, det, det har hjulpet godt på vej. Øh, så øh, ja... Og så kom vi jo til, vi jo til 3.G, øh, og det er jo begrænset, hvor meget man egentlig kan arbejde på i projektet, når det er, at man gerne også vil op og skrue højkarakterer, og alt det der, ikke også, at komme ud på den anden side med, med, med et, et rimelig flot resultat, hvad, hvad angår altså skolebænken, ikke også? Øhm, og så, skulle jeg, så stod jeg jo efter 3G og skulle tage min endelige beslutning, om jeg skulle gå den traditionelle vej og tage på en universitetsuddannelse, eller om jeg skulle jagte iværksætteridrømmen. Og det var nok meget forventet af mig, at jeg tog på universitetet, fordi jeg var, og jeg er nok stadigvæk god til at studere. Men jeg kunne, altså det, var, det, det snakkede ikke til mig så meget, som iværksætteriet gjorde. Så jeg gik i ind på det, øh, og øh, arbejdede bare tid på min øh, iværksætter, øh, iværksætteridé der øh, op og, og projekt. Så det var jo stadigvæk i de tidlige stadier, for vi havde stadigvæk ikke et produkt der. Øh, ja. men, min, men min udvikler, var en udvikler, havde jo arbejdet på, Selve øh, appen, imens jeg gik i tredje g og selvfølgelig, jeg hjalp alt det, jeg kunne. Øh, Men du er ikke programmeret, du er ikke app på det Overhovedet måde, ikke. Nej. Jeg har ja. ingen idé om, hvordan det er, man udvikler en app. Så jeg kan alt det andet, vil jeg i hvert fald selv mene. Ja. Så idéen fødes sådan det i samarbejde. Du går i gang, du kaster det ud, du casher fuldstændig ud på alt, hvad du har. Får yes. to mikrolegater, for lige mosen med dig der, og nu begynder jeg så at udvikle øh, på den her app. Hvad sker der så? Ja, hvad sker der så? Jamen, så blev jeg faktisk kontaktet af en, der hedder Carmen, øh, som der viste sig at være fra en virksomhed, der hedder Accelerase. Øh, jeg kendte overhovedet ikke Carmen. Og, og jeg tror lidt, det er jeg, lidt jeg, for sjovmælet? Jeg jeg, jeg, eller, jeg, ja. jeg jeg tror, det er en af de der typiske spam-mails, hvor der er, de, de røver hele din øh, altså, <laughs> bank fra hinanden og tager alle dine penge. Jeg havde jo så ikke nogen penge på det tidspunkt, så der var ikke så mange penge at tage. <laughs> øh, men, øh, men jeg gik jo så ind og kvalificerede hende, gik ind på LinkedIn, som jo ligesom det medie, hvor der er, man finder ud af, om personen person er legit. Ja, for hun øh, skal overtage dig det der, I gangen, det er spændende. Ja, lige præcis. Let's, let's talk. Ja, lige præcis. Ja. Hun øh, viser sig at være scout for Accelerate, som jo blandt andet har de her forskellige acceleratorprogrammer. Øhm, og hun nævnte så det her forløb, der hedder Beyond Beta, som er nok tilsvarende, hvad y, y Combinator er i USA. Så, men det her, det er i Norden. Øhm, og så synes hun, at øh, vi skulle ansøge. Og så gik jeg ind og kiggede på, øh, på hjemmesiden og kiggede på alle de her meget fine begreber, som øh, der store at man skulle udfylde runway og burn rate, og hvor mange medarbejdere har du, meget omsætning. Jeg havde ingen omsætning. Jeg havde ingen medarbejdere. Jeg havde jo ikke engang selv ansat jo, og jeg, altså, det, det var meget sådan, jeg kommer overhovedet Og du ikke vidste ikke, hvad de fleste af de udtrykker rent faktisk betød, Nej, Nej, jeg var, jeg var straight out of handelsskolen, så, så jeg var meget grøn, kan man sige. Øh, men det, jeg så gjorde det, var, at jeg ansøgte jo, øh, udfyldte det så godt, jeg kunne, og tænkte sådan, Okay, nu må vi se, hvad der sker. Um, og så, uh, så fik jeg jo en mail, en, en, ja nok en uge efter, og så stod der, Congratulations, maybe you are through to the first cohort. Og, sådan, uh, der, og jeg fandt jo ud af, at senere hen, der var plus 150 ansøgere, der var kun 40, der kom igennem, og vi var den eneste nordiske virksomhed, som der var igennem til det der batch Og jeg tænkte sådan, okay, det er vildt det her. Uh, Ja. Og hvor er vi hen på produktet her? Altså, vi får forbi konceptudviklingen, men har du et, et, et viable pro pro pro pro pro pro pro produkt, der virker på nuværende tidspunkt? Vi er stadig i gang med sådan at, at udvikle okay. og, og, og teste de forskellige funktioner af. Vi har jo, vi har jo lige her omkring, mener jeg, har fået den professor med, som jeg nævnte, som der har udviklet ja. algoritmen for os. Æm, og, men det er jo stadig på et tidligt stadie, så det er jo også bare med at, at gøre det så godt, som man kan. Æm, og når jeg kiggede for de andre som jeg var op imod i den her, man kan vel godt kalde det konkurrence, i det her acceleratorprogram. De kunne jo først og fremmest, størst ind med dem, være mine forældre. Og de havde masser af funding i ryggen, og de havde altså, teams, deciderede teams med mange personer. Og de var bare meget længere end mig. Og jeg tænkte sådan, okay, det er fint nok, nu kommer jeg igennem til første omgang. Og måden det jo fungerer på, det er, jeg ved ikke, om de kan lige at man sammenligner dem lidt med x-faktor, men selve konceptet op omkring, at man bliver frasorteret i forhold til, hvor kvalificeret man er til at gå videre til næste runde, er lidt på samme måde, som det fungerer. Og jeg tænkte sådan, okay, nu kommer jeg videre i første runde, så ryger jeg nok ud i, i anden. Det gjorde jeg ikke. Sådan, så ryger jeg nok ud i tredje. Det, det gjorde jeg så heller ikke. Så ryger jeg altså, med gang garanti ud i altså, sidste runde, inden man kommer til finalen. Men så, altså jeg tror næsten, det er løgn. Vi, vi kom til finalen, og øh, det var et finalefælde på 12, og så, øh, så skulle man jo pitche foran alle dem, der var med. Øhm, og der var jo tre priser på højkant. Og den første, det var den her, det hedder Best Pitch. Og øh, vi fremlagde sig alle sammen, og så kom vi til awardshow sidste del af den her begivenhed, som blev holdt øh, virtuelt desværre. Det var meningen, det skulle holde sig over i København. Ja, men corona. Øhm, og jeg var jo klar til at tage en video, fordi jeg ville ønske lykke til dem, der sådan vandt. Ja. Øhm, og så, øh, så skete der jo det, at øh, de sagde, and the winner is my happy. Sådan, jeg kunne høre mig selv i baggrunden sige hvad og min mor som der sad foran mig hun løftede du var begyndt at filme simpelthen? Yeah, lige, ja lige jeg var begyndt at filme for jeg troede det var jo med garanti... jeg troede altså med garanti ikke at jeg ville vinde ikke også øhm, og min mor jo, hun stod på den anden side med hænderne over hovedet og sådan halvt lidt, men alligevel kunne hun, hvis hun godt hun ikke kunne altså tillade sig at gøre det fordi der ligesom var nogen bag skærmen som der ville kunne høre det måske ikke være alt for en ja lige præcis lige præcis ja, ja. Øhm, men, men altså, jeg tror bare at det var ligesom altså, en, en vild oplevelse, fordi det gav også mig en eller anden form for skulderklap og blåstempling, at det ikke kun var en idé, som jeg troede på, men også noget, som andre Hvordan troede? kan det være, at du tvivler på dig selv i rundt 1, 2, 3, 4 selv i finalen, at du går videre? Hvad er det, der gør det? Er fordi de andre er ældre, har haft mere funding, er flere mennesker? Hvad, hvad var årsagen til, at du ikke troede, at du ville gå videre? Altså, jeg, jeg er jo meget selvsikker omkring mit produkt, og jeg ved, at det bliver altså en kæmpe succes, fordi det er først og fremmest noget, man skal tro på, når man er iværksætter, øh, fordi det er en hårdt arbejde. Men da jeg så på sådan selve konceptet, og hvor stort programmet egentlig var, og jeg sammenlignede mig med de andre virksomheder, så synes jeg bare ikke, at jeg var på samme stadie som dem. Men der må være et eller andet, som der gjorde, at jeg kom videre øh, og, og vandt en af de der trofæer der, kan man så sige. Øh, og det har jo viser at frugt lige siden, så der må være noget, som de har set der. Øh, men du tvivlede alligevel. Altså, du tvivlede ikke ja. på produktet, men du tvivlede på, at de ville kunne se uh, forretningen uh, eller hvad? Jamen altså, igen, jeg tror bare, at det, det havde noget at gøre med, at hvis man sam, som sagt sammenligner mig med, med stadiet, altså udviklingsstadiet, jeg var på på det tidspunkt med mig API med de andre så synes jeg bare, at de var længere. Øhm, ja, jeg tror egentlig, det var det, var det der også er. Men jeg, altså, jeg er også blevet klogere sidenhen på, at man skal ikke sammenligne sig med andre. Man skal bare give magtsgas på sit eget projekt, og så skal man bare være, hvad kan man sige, ligeglad ja. med, med andre, fordi det, det, man, man kan slet ikke sammenligne det på den måde. Øh, så det er også noget, som nu, når jeg sidder den dag i dag, så, så, så selvfølgelig fortjente jeg jo den, den pokal der, det, det vidste jeg da godt. Og nu sidder du her i værksætterhistorien, ikke? Ja. professorne ude ved algoritmerne, I har et team, og du og Steffen uh, har fuldt fokus på forretning. I ja. har et produkt, der virker nu her. Ja, lige præcis. Uh, du står også og skal lære en masse ting lige pludselig her, ja. og det vil sige, at på et tidspunkt, så bliver du også en, altså ikke en del af, men, men du skal lære nogle ting, og det gør du blandt andet med I værksætter Danmarks program Next Step, og I værksætter Danmark, som vi samarbejder med omkring den her udsendelse, kunne godt tænke sig lige at høre, at hvordan kompetenceudviklingen, som vi fik midler til igennem I værksætter Danmark Next Step program, egentlig har hjulpet jer videre på den her værksætterrejse. Ja. Altså inden at det, det her kompetence løb, det egentlig øh, altså kom på tale, og, og jeg var så heldig at, at, at blive optaget i det, hvis man kan kalde det på den måde, øhm, der havde vi jo stadigvæk sådan det her prototype, øh, designagtige øh, look. Og øh, jeg vidste, når det er, at man skal lancere et kommersielt produkt øh, på markedet, så skal det altså se godt ud. Og øh, jeg, som du også selv sagde, har sådan... Jeg ret meget styr på forretningsudvikling, men jeg er nok temmelig venstrehåndet, når det kommer til design og, og udvikling af appen. Øhm, så hvis jeg, jeg har brug for kompetenceudvikling inden for design, og det var så det, det gik til. Øh, og, øh, og nu kan, kan lytterne derude ikke altså, se selve appdesignet, men jeg, jeg synes selv, at det er blevet, blevet rigtig, rigtig pænt. Øh, så det, det, det, det er blevet brugt på. Simpelthen det. Og det hedder jo også Next Step, og det er, du står der med alt det her, med det er jo lidt på prototype på, på rådesignplan. det her med, ja. at den kompetence, du især valgte at bruge igennem Next Step, det var på hvad præcist? Design. Det er simpelthen design. Design, 100%. Øh, fordi udviklingen, det var der jo, altså der, der er jo nogen, som der er rigtig dygtig til, som der, der varetager. Øh, men, men på det tidspunkt, der var designet nok, kunne det nok bare... Pæner. Uh, så det var det, jeg vidste, at det var det næste step for løbet, det, det ville det vil bidrage rigtig meget til. Så det med at komme ind i en struktureret proces og vi målrettet, trænet, skrøst og uddannet i lige præcis det her? I design, ja. Og, ja. og det har det virkelig været et spændende forløb, faktisk. Det lærer man rigtig meget af. Det, det er helt sikkert. Ja. Fantastisk. Og det er jo også det der med nogle gange at vide, hvad man er god til, og så kan man så at det her, det der behov for, det er ikke god til. Enten må man finde andre, eller må man, så må man selv blive dygtigere til det. Det blev du så blandt andet her. Ja, lige præcis. Og man kan sige, at altså nu, nu du nævner det alt det her med, med selve udviklingsprocessen, så synes jeg også, det, det kunne faktisk være lidt, lidt sjovt at, at tage et, et andet punkt med. Fordi den, øh, den udvikler, som jeg jo fik ombord i første omgang, øh, det viser jo så ikke at være skabende, at vi skulle øh, fortsætte sammen. Så i slutningen, øh, eller faktisk i starten af, af januar 2022, så stod jeg uden udvikler. Og det er rimelig kritisk, når det er, men man først og fremmest ikke selv kan finde ud af at programmere, og to, man driver en tech-virksomhed. Nu nævnte du lige Steffen, også indtil, at han egentlig kom på, på banen, var jo at øh, han var den eneste anden, jeg kendte på det tidspunkt, som jeg ved har forstand, eller i hvert fald netværk, i forhold til at finde nogen, der kan finde ud af at udvikle apps. Øhm, og øh, jeg snakker faktisk med ham for første gang tilbage for tre år siden, øhm, hvor, hvor det var, at vi også havde en snak omkring øh, appudvikling. Han repræsenterer jo en anden virksomhed, som hedder Little Giants, et udenlandsk firma, som der er specialist i udvikling af apps. Så øh, jeg ringede til Steffen i, øh, i starten af 2022, der jeg sagde, Steffen, jeg står lidt i en trælsituation, Jeg har ikke nogen til at være til udvikling. Kan du hjælpe mig? Og han sådan lidt stille i telefonen. Øh, Jakob. Det er, jo, det er jo det, vi gør til daglig. Altså, altså nå ja, det er rigtigt. <laughs> det er det, det, det <laughs> Little John's rent faktisk laver. Ikke? Ja, lige præcis, lige præcis. Ja, ja. Øhm, og så lang historie meget kort, så blev de, de fire, som der driver den virksomhed, Daniel, Camilla, Karsten og, og Steffen, hvor Daniel er softwareingeniør. Øh, hvad det hedder Camilla, hun er, har 100.000% styr på design. Karsten er vores økonomimand, og Steffen er min primære sparringspartner i forhold til forretningsudvikling. De blev så øh, medejere af MyAPI, og... Øh, det, der så er lidt en sjov historie oven i det også, det er, at øh, undervejs, at alle de her dokumenter, der er blevet skrevet, som jo ligesom er krav, når der er, man skal have om ombord, øh, så spurgte Steffen, hvad jeg kunne, kunne du ikke have lyst til at flytte til Odense? Og da han spurgte omkring det, så jeg sådan, Steffen, jeg bor i Frederikshavn, det er 300 kilometer væk fra Odense. Det eneste netværk, jeg har i Odense, det er min farfar. Det er måske ikke sådan lige det mest optimale sted at flytte hen, men jeg sagde, ved du hvad, hvis det endelig skal være, jeg skal sådan virkelig hoppe, altså, ude i det her med, altså alt jeg har, så skulle det være nu. Øh, og så sagde jeg, giv mig, lige, giv mig lige et par måneder, så jeg har råd til faktisk at flytte. Så flyttede jeg til Odense og øh, har været der siden april 2022. Jeg tænker, at din far var rigtig glad for, at du kom til der. Ved du hvad, så det, det er rigtigt. Så, det rigtigt. Det så kan jeg komme ud og få noget aftensmad der en, en gang imellem, også? Så, det, ja, så er, ja, det er rigtigt, <laughs> det er rigtigt. <laughs> så nu, øh, nu er du simpelthen en del af Odenses driftige iværksættermiljø. I det må man sige, må man man der har jeg gjort rigtig meget profiler i Odense. Øh, for, for iværksætteri, kan man se ikke, ikke, ikke mindst er fodboldklubben jo. Ja, men det er Kører rigtigt. jo start OB med ekstra fokus på, på iværksætteri på, på Fyn og omkring Odense. Jo. Ja, det er rigtigt. Ja, så det selvom de er fremragende til robotter, så er det jo ikke kun robotter, der vil udvikle et profil. Altså mig er jo flyttet til, de er ret dygtige til alt, alt andet end robotter, som du selv siger. Ja. Teknologiområdet er jo bredt område. Ja. ja. Så du flytter simpelthen til Odense for at være tættere på, på Little Giants og ja. på, på dine medere, Ja, ja. Lige præcis. Øh, så nu er I lige pludselig et, et team. Ja. Nu har I en ejerkreds. Ja. Øh, det vil sige, at fondingen kommer også derfra. Ja, lige præcis. Lige præcis. Har du søgt anden fonding undervejs? Jamen altså, jeg er, faktisk, jeg er faktisk i gang med at søge funding lige nu, øh, ved nogle forskellige fonde, øh, som også er spændende i forhold til, hvad vi skal have fremadrettet. Øh, vi er ved at søge et projekt, der hedder Elise, som der har fokus på AI. Og øh, det skyldes, at vi gerne vil lave noget revolutionerende inden, øh, inden for det her område med at detektere anfald. Fordi alle konkurrenter ude på markedet, inklusive Miami, på nuværende tidspunkt detekterer anfald i realtid. Det vil sige, når de sker. Men øh, det mest optimale er jo, at kunne detektere anf anfaldene før de sker. Ja. Så der har vi fået nogle rigtig dygtige personer med ombord i forhold til, altså hvad angår professorer øh, inden for altså AI. De har en PhD i det. Øh, og så en anden... Machine Learning uh, Modeling Expert, uh, som der også uh, kommer til at være med i det her projekt. Så det har jeg faktisk søgt om i dag, og der er ansøgningsfrist kl. 1, så den, uh, den blev sendt afsted. Så den nåede du lige forrestede, inden du kom med. Lige præcis, lige præcis. Ja. Um, og så er vi ved at søge ved, uh, ved Danmarks Sundhedsfond, fordi vi vil gerne udvide MyAPI til ikke kun at henvende sig til patienterne, altså personerne med i epilepsi, men også til sundhedspersonalet. Så uh, vi vil udvide fingers crossed, med en platform baseret på alt det, vi indsamler af data og så videre igennem MyEpi, som der er værdifuldt for sundhedspersonalet. Det vil vi så udvikle en platform til. Og vi er i øjeblikket i dialog med hospitaler i Norge, men også her i Danmark, og der er knyttet læger og professorer og neurologer. Ja. Du nævner selv konkurrenter. Der er ja. andre end jer derude. Ja. Øh, det, der unik vi ved jer, er, at I har skrevet de her algoritmer. Ja. Øh, som bruger dataen som smartwatching kan detekte under alle omstændigheder. Lige præcis. Lige præcis. Så, så, så det, der egentlig er kernen, hvis jeg forstår det ret, i mig, EBI, det, det er de her algoritmer, lige altså, som så kommunikerer med appen. Ja, lige præcis. Ja. Lige præcis. Kan sige, nu er der jo ikke nogen, der gør noget lignende i Danmark. Dem, som jeg betragter som de største konkurrenter, er i henholdsvis Kalifornien og Australien. Øhm, og hvis man skal kigge på produktsiden, så det er det jo ligesom den vision, vi har, der at vi vil være de første i verden til at kunne forudse anfaldene. Fordi der laver vi en kæmpe, kæmpe, kæmpe produktdifferentiering i forhold til de andre. Og øh, derudover vil vi også have en anderledes tilgang til branding. Øhm, og inden vi, bygge, vi gik i gang med at snakke her, så er vi i gang med et, et hvad kan man sige, initiativ, vi kalder for EPI United, øh, som der blandt andet skal være med til at, at bygge vores identitet op omkring MyEPI, øh, fordi vi har jo stor fokus på det her værdisæt omkring tryghed. Ja. Og det, der ligger i, i nærheden af, det er jo, det er jo velgørenhed. Så vi er opbygge en velgarnhedsorganisation. Så vi altså. skal lige høre, så allerede nu, altså du, du arbejder sten, eller I arbejder sten stenhårdt på at, at vækste mig, Ebi, ja. og I søger ny funding og, og så videre. Samtidig allerede nu har du overskud til at gå ud og se, at vi skal også have fokus på, på charity. Ja. Hvorfor allerede nu? Jamen, altså, jeg, har, jeg, jeg kan nok ikke sidde stille, først og fremmest, øh, og jeg, jeg kan jo som sagt ikke rigtig finde ud af at udvikle apps øh, selv. Jeg har jo ikke nogen programmeringsevner, øh, så, så der er jeg jo lidt sat ud af spil, om man vil. Øh, men, men der, hvor jeg er god øh, til at bidrage med mine kompetencer, det er blandt andet inden for opbygning af organisationer og konceptudvikling. Og så bor jeg jo et stenkast væk fra Jacob Riesgaard. Han bor jo også i Frederikshavn, og øh, jeg er meget. Nu bor du bor jo uden nu. Det er rigtigt. det er rigtigt. Jeg har så flyttet, kan man sige. Der var nogen, der. Jeg tror den anden dag var nogen, der kaldte mig tilflygter. Det ved jeg ikke lige helt, hvad jeg synes om, jeg vil nu bare sige tilflytter. Men du har i, ja. i hvert fald boet i Stinkas, for jeg ja lige, ja, præcis, ja, lige præcis, lige øhm, præcis. Og han har jo den her organisation, der hedder Cool Unite, som ja. der støtter sygdomsramte børn. Ja. Øhm, og jeg gik jo så ind og kiggede her for nogle tid siden, da der var Knæk-Kancer-indsamlingen. Øh, de samlede jo superflot 117,5 millioner kroner ind på, på syv dage. Og så blev jeg lidt interesseret i, om der egentlig blev gjort noget lignende for epilepsi. Der er jo patientforeningen for, altså epilepsiforeningen, men der er ikke nogen, der gør noget lignende for epilepsi. Og jeg tænkte, det er bare ikke godt nok. Det er ikke godt nok. I forhold til, hvor mange, der har epilepsi på verdensplan, så må der simpelthen være nogen derude, som der, der gør noget, altså samler nogle penge ind, bidrager til forskning, gør livet nemmere for personer med epilepsi og familier for den sags skyld. Det var der ikke. Øhm, så jeg tog sagen i egen hånd, og så tænkte jeg, ved du hvad, nu udvikler jeg den fedeste charity-organisation for, øh, for epilepsi, og så samler vi bare en masse penge ind, og så gør vi bare en forskel ud i verden, mere end vi gør i forvejen, selvfølgelig. Boom. Boom. Og hvad så lige med ja jamen, øh, øh. jamen, jeg, jeg er ret, øh, ret inspireret af den måde, han er som person. Okay. Øhm, så det var CoolUnite, der er egentlig også lidt bedt forbillede for dig? Ja, lige præcis, lige præcis fordi jeg, jeg kan huske på et tidspunkt, der stod der inde på hans uh, LinkedIn-profil. Øhm, ofte er, er det jo sådan, under ens navn, så står der sådan uh, CEO, founder, bla bla bla, og det er sådan meget typisk, men jeg kan huske på et tidspunkt, så stod der, charity is cool under hans, og det synes jeg sådan, det er fedt. Det er fedt, når man som altså medstifter af shop der er kæmpestort, vælger at skrive om charity i stedet for. Det er blev en stor det ja. Det må man sige, det må man ja. sige. Så er han jo også fra Frederikshavn, så der, der, der er jo også nogle sammenligninger, der der hedder det samme som mig. Ja, så det er også det er også sådan sjovt der. Har du fået booket noget mere end nu? Faktisk ikke. Jeg prøvede faktisk at få ham på som som investor, men Han han er jo i, han investerer jo i Løns Hul. Men han sagde, jeg kom komme i Løns Hul næste gang. Så jeg sådan, jamen nu må vi se, nu må vi se. Så det kan være vi ser der, hvis de laver en, en sæson. Muligvis, muligvis. Om ikke andet, så kære jeg hvis du lytter med her, så er et lille shout her på uh, et kaffemøde <laughs> med Jacob Jung og Jeppesen fra Eppy. <laughs> yeah. uh, så ikke kan få Eppy United ud over. Det er dejligt, du har overskud, det er dejligt, du har til store hjerte for at ville hjælpe andre selv, nu hvor du stadigvæk arbejder stenhårdt på at bygge virksomhed virksomheder. Yes. Så du har søgt funding i dag, du har... For Little Giants med ind, som, som medrejer. I har udviklet appen. Du har lært design. I har fået designet. Uh, du har nævnt flere af dine, uh, dine forbilleder og dem, der fik sat dig i gang. Uh, Jesper Buk, Anne og nu jeg, og er det, er det vigtigt at have forbilleder eller rollemodeller, eller nogen, man gerne vil gøre det bedre end? Jeg synes, det er... Altså, jeg, jeg... Jeg tror efterhånden, som jeg sådan har været inde i den her iværksætterverden et godt stykke tid, så finder man ud af, hvad det er, man egentlig gerne vil efterleve og stræbe efter. Øh, selvfølgelig vil man gerne bygge en succesfuld virksomhed og hjælpe en masse mennesker, som jeg håber på bliver tilfældet for mig, Ebi. Men jeg synes også, det lige så meget er vigtigt, at man udvikler sig som person og får et rigtig godt værdisæt, øh, og hvor man kan få den der øh, kick attityde fra Jesper Buk. Ligeså vigtigt er det nok også at, at have hjertet på det rette sted. Det har han garanteret også, men det jeg i hvert fald kan tage fra Jesper Buk, det er den her kick -attitude. og så Jacob, som jeg synes bare ja, er et, øh, har et hjerte af guld, øh, ud fra de forskellige ting, han arbejder med. Og netop, som at siger, charity's cool. Ja, det, og det er det. det, er det. Ja. det, er det. Okay. Du, I er noget langt. Ja. I skal jo også leve af det. Hvordan, øh, hvordan går det med, med selve forretningen? Jamen altså, vi, vi lancerer jo lige herom lidt. Øh, vi er jo i gang med at lægge den, den sidste finger på, så vi er klar til at, at lancere i App Store. Øh, og lige så snart det sker, så skulle jeg jo forhåbentlig gerne begynde at, at trille nogle, nogle penge ind for, for noget subscription, som vi arbejder ud fra. Øh, og indtil ind, ind da, så arbejder jeg også lidt, hvad kan man sige, arbejder faktisk for Little Giants, som der har været så fantastisk ved at holde mig i, i hånden øh, på den her rejse, fordi så du har lavet noget ekstra arbejde, noget konsulenter mig for dem og også på nogle andre projekter? Ja, ja jeg står ind på LinkedIn som noget projektkoordinator, så vidt jeg husker. Ja. Så der, jeg hjælper alt, hvor jeg kan, og arbejder hårdt, som du nok også har fået nævnt. Jeg har en fornemmelse af. Ja. Ja. Ja. Så, så, så mig, Epi er en abonnementsforandling? Ja, lige præcis. Det bliver det. det. Det bliver det. Okay. Det bliver det. Planen er faktisk, nu nævnte jeg også lige den her sundhedsplatform, når det er, at forhåbentlig, vi har fået noget funding til den og fået den udviklet, så er det egentlig meningen, at den øh, platform, når den bliver integreret ved de forskellige hospitaler, så alle de patienter, som der er tilknyttet til det her hospital, som der så betaler for at have adgang til platformen, sundhedsplatformen, de kan så få MyAPI gratis. Du tror så meget på det. Læg mærke til det. Når alle de her hospitaler får adgang til det. Selvfølgelig. selvfølgelig. Er det er godt at høre. Ja. <laughs> så den her gang, så er du helt sikker på, at du går videre til næste runde. Ved du hvad, det, der må være et eller andet galt, hvis der er det. Jeg gør det i hvert fald. Det skal man også. Det er kommunikationen, er vigtigt, at du skal tale. Af, du skal afirmere dig selv i det, du gør. Det er dejligt, at høre, Så når de hospitaler har uh, gjort det her, så ja. sker der noget. Så det er en ambutomangsfarende. Du har lige fortalt, at der kommer 5 millioner nye tilfælde om året på landsplan. Ja. Uh, den mest udbredte neologiske ledelse ja. i verden. Ja. Alligevel er der overraskende uh, lidt fokus på det, kan man sige ja, i forhold til, hvor meget det fylder. Desværre, ja. Så det er jo godt, at I og, og, og lige nu også andre har fokus på det her på at hjælpe mennesker med epilepsi. Ja. Det, det lyder som om, at der er ret mange potentielle at stå ud til ja. jeres produkt. Det, det er et ret stort marked. Det håber jeg. nu, må vi, er nu større, må vi se. Jeg <laughs> største konkurrent, der ligger i Kalifornien og Australien. Ja. Uh, kommer I til at starte med at have ekstra, uh, ekstra meget fokus på Europa så? Altså, vores plan er faktisk, nu håber jeg ikke, at der er nogen af vores konkurrenter, der lytter derude, men uh, vores plan er jo at få fodfæste i Danmark først, og lære, hvordan der man driver en, en altså, abonnementsforretning, og vide, hvordan vores, vores bruger egentlig interagerer med vores produkt. Vi, vi har jo det her mantra, at uh, vi er en app, der er udviklet af personer med epilepsi, til personer med epilepsi. Mm. Så vi vil gerne få bedre produktet i samarbejde med vores brugere. Uh, og lige så snart vi har fået styr på Danmark, så tænker vi at tage ud til resten af Skandinavien, og så må vi se derefter. Så har vi også en lille drøm om at tage til af på et tidspunkt. Nu må vi se, hvornår det sker. Og så kan det være, at vi ser, at der løber sol, hvis det, det er en sæson 9. Ja, det kan ja. være. Det kan ja. være. Ja. Vi har i hvert fald lavet en lille skud ud til redaktionen her. Ja. Uh, nu her. Godt. Kæmpe marked. Ja. Kæmpe marked. Subscriptions. Uh, og nu er det en smartwatch. Det er Apple Smartwatch. Ja. Uh, kan man forestille sig, at. I udvilder jeres egen unit er en enhed, hvis man nu ikke har et Apple Smartwatch, eller kan man benytte sig af andre smartwatches derude også? Altså, på nuværende tidspunkt, så kommer det til at være til Apple Watch udeløbende, ja. og det er egentlig, fordi der er flere forskellige årsager til det. Første årsag i første fremmest, det er, at Apple jo, i forhold til deres smartwatch-modeller, har været på forkant med alt, hvad der hedder sundhedsteknologi, og øh, altså den her... Sige, livsstilsområde, hvorimod andre øh, Android smartwatch producenter, de har haft lidt andet fokus, og de er bare ikke desværre på samme niveau endnu. Men jeg følger med i alle de her kæmpe store tech-magasiner, øh, og lige så snart, at jeg kan se, at, at vi kan udvikle til, til Android også, så går vi selvfølgelig i gang med det, så vi kan ramme en, en større målgruppe. Heldigvis så er fordelingen i Skandinavien jo 60-40, sidst jeg tjekkede, øh, hvad angår øh, Apple kontra øh, Android øh, blandt, blandt brugerne. Ja. Ja, men, og i forhold til vores egen unit, det bliver en, nok en stor mundfuld, men det er ikke noget, som vi har udelukket. Øh, der er rigtig mange regler og krav og alt sådan noget der, som man, også, som man også skal arbejde med. Og der er en masse embedded teknologi i Apple Watchen allerede i forhold til telefon og kommunikation, som ja. gør det helt nemmere. Ja. Jeg tænker bare, at det er måske ikke alle, der har penge til en smartwatch, og så kunne man forestille sig en eller anden pris vi fandt jo, vi fandt, det troede jeg jo faktisk også, men vi fandt faktisk ud af, øh, altså først og fremmest så går Apples øh, smartwatch, som der er kompatibel med vores app, går jo helt ned til et prisniveau på 2500. Øh, og så fandt jeg faktisk ud af vores testforløb, og det var, at vi begyndte at teste produktet i samarbejde med reelle altså personer med Apple at der var nogen, der købte Apple Watch, for bare at være med i testforløbet. Og vedkommende havde faktisk ikke de anfald eller den type af epilepsi, øh, hvis anfald vi kan detektere. Det sagde jeg også til personen, hun sagde, at det er helt jorden. Vi vil bare gerne se, om det kan lade sig gøre. Mm. Og det viser også bare en ret stor altså, dedikation for vores, for vores kommende brugere, at de, bare, de vil bare gerne have det her produkt i deres hænder. Ja. Øhm, så, så jeg tror faktisk ikke som sådan, at det bliver et, det bliver et problem. Øhm, det, det, kan man forestille sig, at I begynder at arbejde endnu tættere sammen med Sundhedsmyndigheden i forhold til, til tilskudsmuligheder? Ja. Æ, så, så man, for de 2.500, ja, det, det er så mange penge, er det ikke, men det er stadig ikke mange penge for mange mennesker. Det er rigtigt, ja. Æ, At man på en eller anden måde på lige, øh, på lige fod med andre tilskud og hjælpemidler, øh, hvis man er ramt andre sygdomme, kan få et tilskud til den der? Altså, nu er der jo et, et hardware-produkt i Danmark, som der kan detektere anfald os. Øh, og jeg ved, der kan man, der kan man Altså, hvis man er heldig for tilskud gennem kommunen, det er en voldsomt lang og hård proces, og man skal lige præcis falde ind under den kategori, øhm, som altså den her tilskudsordning retter sig imod. Hvis man falder ud fra den kategori, så er det bare tof. Altså, er det fordi, det, tror du også nogle gange, er svært? Fordi man kan ikke rigtig måle økonomien, hvis vi giver alt det her tilskud. Hvad sparer vi som samfund mod det? Altså, er, er der også noget økonomi i det her? Det kunne da det ku godt være. Jeg synes, bare, jeg synes, det er lidt en skam, fordi det skal jo helst, bare gerne, altså bare, det skal jo helst gerne hjælpe de her altså familier. Nu har jeg for eksempel en, en historie. Nu følger jeg med alle de her Facebook-grupper, der er en, altså med fokus på epilepsi. Og øh, der læste jeg på et tidspunkt en mor, øh, en, en ene mor, øh, som der ikke turde til at handle eller være i et rum, som der, hvor hendes barn ikke var. Fordi fordi han fik et anfald, øh, og hun ikke var til stede til at hjælpe, så hun ikke hørte det fald i søvn et eller andet noget, så, så altså, det, det er sådan det er ret voldsomt, synes jeg, at man ikke har mere fokus på, hvor problemet egentlig ligger. Og det er jo ved patienterne. Jeg synes, altså, så bliver der brugt så mange penge på alt muligt andet, hvor man ja. måske godt kunne område penge og budgetter og økonomi og sådan, øh, ja. for, for også at hjælpe os med at ja. blive Ja. Præcis. Og det er jo det, det hele handler om, kan man sige. Ikke? Hvordan hjælper vi de her mennesker til større sikkerhed, bedre livskvalitet og fjerne bekymring og angsten ikke bare for dem selv, men også deres pårørende. Lige præcis. Så det er jo en fantastisk mission, at du og I er på her. Produkter er tilgængeligt nu. Øh, nej, vi lancerer kvartal 1 i år, øh, så, så det, er, det er lige rundt om hjørnet. Vi har jo lanceret en Ida-craftfunding-kampagne i forbindelse med det, så vi har råd til, at vi kan finansiere næste skridt af udviklingen, øh, men lige rundt om hjørnet. De sidder og udvikler på appen lige nu, og, og vil færdiggøre det sidste. Øh, så folk, de må lige, lige lidt tålmodighed derude, øh, så jeg håber, de hænger ved. Så simpelthen version 1 ja. af mig, kommer i App her i februar primo marts. Primo marts, noget i stil der. Og så har kørt du Ida Crowdfunding-kampagne? Ja. Og den... Hvor, lang, hvor langt er vi med den? Altså, vi er, vi er på lige omkring 20 procent nu, og vi har været i gang i en uge. Øh, nu har jeg haft så meget andet at se til, så jeg har ikke haft så meget mulighed for at eksponere det så meget. Hvad er target? Øh, 50.000 faktisk. Øh, og, og selve meningen med det, det er, at det skal, det skal gå til udvikling af vores medicinalarm. Øh. Og for dem, der ikke lige ved, hvordan Ida Crowdfunding fungerer? Altså crowdfunding, ved vi efterhånden. Ja, lige præcis. Æh, lige præcis. Men, men hvordan fungerer I det crowdfunding? Altså det er jo en reward-baseret crowdfunding-platform, øh, hvor det er at, øh, mod at du så giver de forskellige rewards, som jeg har sat op. Jeg har sat tre forskellige op til dem, som der gerne vil støtte i VAX rejsen. Så har jeg sat øh, tre forskellige rewards op i forhold til dem, der bliver kommende brugere af MIPI. Og så har vi sat nogle erhvervsrewards øh, op, hvor man som virksomhed kan gå ind og støtte med enten 2500 kroner eller 5000 kroner, hvor man så får nogle, nogle forskellige ting igen den anden vej øh, i forbindelse med noget eksponering og noget videomaterial til SoMe. Ja. Så ikke, det er ikke crowd, det er crowdfunding, det er, det, du får ikke medejerskab? det er ikke equity. det er nej, ikke Det er at du støtter det gode formål, og så får du for eksempel noget eksponering, noget omtale, nogle andre ting. Ja, at støtte det Og det kan man læse meget mere om derinde, kan man sige. Øh, så det er lidt nemmere at forstå. Sådan. Ja. Så du kan både som privat gå ind, og så kan du så også, med, ja, så også har som du to kanaler sammen. der. Ja, det er præcis. Så den kører, og den kører der er den godt over 20 procent. Vi håber, at vi må stille charnet her. Det ja, mig, ja. Jeg tæller mig lige at bruge i værksætterhistorier til at støtte det her gode formål, man lige ja, siger. Du, du at, siger <laughs> og så har du IP United jo, ja. fordi ja, du låner lidt Jacobs Charity School, og det er jo fedt, at han er inspireret dig til at gøre det. Så det ja. kommer vi også til at se rigtig meget fra ja. fokus på Danmark. Bliv klog på abonnementsforretning, udvide Skandinavien. Og så ud i den store hvide verden. Og så der... ud i den store hvide verden. Ja. Så kommer jeg også godt omkring, hvad der sker i ja. fremtiden lige om lidt. Lige præcis, lige præcis. Hør nu her, du drømt om, at du skulle stå her i dag, da du sad der altså, i gymnasiet? Der er jo først og fremmest ingen i min familie, som der er iværksætter, Så det ligger jo ikke på nogen måde genetisk i korten til, at jeg skulle blive iværksætter. Men jeg, altså, jeg er hver dag super taknemmelig for, at jeg får muligheden for at udleve den her drøm. Altså så meget som, at jeg står hver morgen klokken halv seks halv for at komme i gang. Ja. Ja. Men, men nej, og det, man kniber sig selv nogle gange i armen for at sådan tænke, okay, ja, det her er virkelighed. Og det er det heldigvis. Har du nogensinde været i tvivl? Aldrig. Nogensinde. Nej. Nej. Aldrig nogensinde. Nej. Øhm, du tyver lidt om, du går videre til næste runde. Ja, det kan det, det, det, jeg, jeg, jeg lidt i den igen, ja, ja. men øhm, bortset på det, du har aldrig været tvivl om mig. Nej, fordi det er ikke, hvad kan sige, jeg plejer ikke at sige, at, at vi sælger en app, vi sælger jo tryghed. Og jeg ved, at der er nogen derude, som jeg kan gøre en forskel for, og så mener jeg helt klart, at det er på en eller anden måde er mit ansvar, at jeg tager den her altså, det, den her stafette i hånden, øh, og, og det er, altså, at give op, det er, bare ikke, det er bare ikke en mulighed. Altså, det, det er det ikke. Det er redan, at Poultertrætten. Så fæller jeg snart den option. Lige præcis, ja, lige okay. præcis. Ja. Stak. Og nu har du også fået et team omkring, da du har fået medejere. Ja. altså du har fået skabt din, at du, du fik jo dit andbarsselskab på plads lige tid, så alt det her kunne falde på plads. Ja. Så nu, nu er du virksomheds ejer. Ja, altså, nu skal du lære det. Der kommer medarbejdere til. Nu skal du udvikle dig som, som, som leder jo og have medarbejdere. Ja, det er vildt. Det er spændende. Det, er spændende. Det, det glæder jeg mig til, at, at, at, at det, det, det kommer øh, med, med egen ansatte. Øh, så jeg læser en masse bøger for at blive klogere på det område. Øh, og, og det tænker jeg, det tager jeg lidt, som, som det kommer. Øh, en dag i gangen, som man plejer at sige. Øh, og så, så bare fuld smadret på. Så... Drøm stort, fødderne blandet på jorden. Lige præcis. Er. Lige præcis. Det er, jeg er nordjøde, øh, og jeg er meget altså, nede på jorden. Jeg er ikke sådan, jeg flyver op under skyerne, men, øh, men jeg har fat på. Men så jeg plejer at sige, at bare fordi man har fødderne fast blandet på jorden, så kan man godt ringe hænderne over hovedet. Det er 100% rigtigt. Så vi kan jo godt kombinere de to. Det er rigtigt. Ja, det er ikke alle. Nej, det der, der kombinere de to. <laughs> uh, super. Uh, hvad er den bedste, eller mest skældsættende beslutning, du har truffet? Den bedste... Jeg vil faktisk sige, at den bedste beslutning var, at jeg sagde ja, da Steffen han... Og det lyder som om han... At, at, at, at han fridede til mig næsten. Nej, øh, det var da, da, da Steffen spurgte, om, øh, om jeg havde lyst til at, at flytte til Odense. Og jeg gjorde det. Øh, fordi jeg tror ikke, jeg ville være på det stadie, som vi er med mig og, og alle de forskellige andre dertilknyttede koncepter, som vi har gang i lige nu, hvis det var, at jeg ikke havde, havde gjort det. Øh, og det var ja. vel lidt i frieri, ikke? Altså, ja, det er en det er, form for ægteskab, I nu har indgået. Der er, det er Little rigtigt. Giants, ikke? Så, stiften, ikke? Ja. Ja, ja. ja, det må man sige. det må man sige. Æ, ikke fortrudt det et enkelt øh, øjeblik. Så det er også shout-out til de andre derude, så de uh, er Giants, at, at de er kommet med ombord. Det er, det er jeg virkelig taknemmelig for. Det er godt at høre. Nogle øh, andre gode råd til andre. Tillader mig at sige unge iværksættere, fordi du starter jo super tidligt. Altså, det var lige før, at du kunne dårligt få et, et, et selskab, da du begynder at, at drømme om at være iværksætter. Ja. Og nu er du familiens første iværksætter. Ja, det er rigtigt. Ej, min, min, min onkel er lige blevet fisker, men jeg ved ikke lige helt om man kan til altså, ved ikke lige helt om man, man kan tillade sig at sige at det, det er det samme, men, men det er jo virkelig Det er, det er ja. rigtigt. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Øh, ja, men min gode råd, jamen så sent som i i mors der crashed min uh, WordPress hjemmeside jo, så uh, så folk uh, får udviklet jeres egen hjemmeside, uh, forbunden af få den programmeret. Det det er godt råd først og fremmest. Uh, og så tror jeg, hvad kan man sige? Uden at det skal lyde alt for kliché. Tro nu bare på dig selv og give den gas. Altså det er, det er en virkelig hård rejse, men det er så fedt, når alle de her forskellige ting de lykkes. Fordi du arbejder jo for din egen succes. Du arbejder jo ikke for nogen andre. Altså når det går godt, så går det godt for dig. Altså for din virksomhed. Det går ikke, du er ikke med til at fremme andres succeser på den måde, øh, hvis man kan sige det på den måde. Øh, men men du, du gør noget godt og det er som regel ofte din virksomhed er på baggrund af, at du vil hjælpe andre mennesker, eller gøre en forskel. Og jeg tror ultimativt, at det er det, som vi har brug for, at der er flere, der gør her i verden. At, at gøre en forskel, det er, det er det, jeg brænder for at stoppe for hver morgen for at, at, at gøre. Dejligt det er det, ja. og så tænker jeg også det her med at være værksætter dit produkt, det redder liv. Det er ved du hvad, Det er, det, det, er min, det er mit ultimative mål. Hvis, bare jeg kan, hvis vi kan redde et liv på et tidspunkt, så, så kan jeg dø som en lykkelig mand. Det, er, det er, siger jeg ja. en af 22, men ja, ja. Altså, men ja. Og du kan jo sige selv, at da du selv havde dit meget lange anval på 7 minutter, hvis din mor ikke havde været der, Ja. havde du så haft mig på det tidspunkt, og din mor ikke havde været der, så havde det jo så ja. hjulpet dig der. Nu var din mor der så heldigvis, fordi der var Maja, jo ikke udviklet endnu. Nej. Uh, og der kan jo desværre være mange mennesker rundt omkring i verden, der står i en situation, som man bare ikke har nogen ved siden af altså. sig. Lige præcis. Uh, fantastisk, uh, som vi fokuserer på at redde liv. Ja. Ikke bare i Danmark, men, men i hele verden. Yes. Det har været en fornøjelse, og at, at jeg glæder mig til at følge dig de næste, at følge jer de næste mange år. Og hvem ved, når vi snakker lidt om det, måske ser vi dig i det er hvis at sæson en sæson i, det ved man jo ikke. Nej. Tak fordi du var med her, tak fordi du fortalte om Next Step, programmet for iværksætter Danmark, hvordan det har hjulpet dig. Uh, Jarab Junker Jeppesen for Mai MyEB. Tak for alt det du gør, tak fordi du har medvirket og fortalt din historie. Fornøjelse på min side. Det var historien om Mai Ebi, fortalt af hvis du også har en iværksætter, der står i som drukbander for at fortælle, så har bid på vores hjemmeside og udfyld vores formularer, så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget end at sige, at en dansk iværksætter kan bare noget. Tusind tak, fordi du lytter med. Kan du have en rigtig god og entreprenent dag, til vi lyttes ved igen. Hej.